Ja Michel Berra egun hon, bai egun hon. Hendian foroa antolatuko duzua piriaren lauan, an bigarrengo aldiz berezitasun izango ditu ukanen ditu foro honek. Bon, ez uh, aurten uh, bon, bigarnaldia bigar da e izeren da, eta aurten pixkat uh, muga gainetik ere uh, uh, diogu pixkat uh, orientazio hori eta en, uh, Akitania ere uh, sartu da uh, proiektu hortan etagaten er, den klub uh, ETI, uh, enpresa Erta, uh, ertainak ere uh, or, or ditugu. ikusi uh, jonen urtean harakasta uh, on bat ukanzuela uh, bakerik ananttolatua endaiako erriko etxakin eta mengo sokoa eta eptako enpresak. baina horten beste maila bat hartzen du foro eta jaskonten digira. Foro horren lidergoa, bo erriko etxak hartzen yeah. duzu e, bi enpresa hondik sokoak eta heptak batek beraz frigoe, frigoen saltzaile nagusia frantzian da bestea sokoak zuek beraz haulki saltzaile nagusiak. Yeah. Zendako hartzen duzu horren lidergoa, zenditzen duzue behar bat, eskaz bat Aztapetatik, hor uh, sortu uh, zen uh, delako zantre d'apui uh, hemen uh, intzuran uh, eta Eriko Etsiakin hor uh, eta uh, hor um, galetu gintuen, uh, bon, jan partertu gintuen, uh, nahi gintuen piskat ekonomi mailean eta emplegu mailean eta mailan hor uh, laguntzeeko. Endaiko em, em empresa batzuk eta bai ebtak eta guk bai e eran gaitu ginuen eta hortik hasi da, eta gero uh, talde horek edo uh, gauz batzuk uh, martxan eman ditu eta adibidez, forgo hori kosteko, jatenik, bai badira batzuetan zailtasunak, enpleuak edo jendea atxe mateko, gure lan eskaintzak mateko uh, uh, martxan. Justuki, ze se profil sekatzen ditu kasontan zuek, sokoak, uh, formakuntza berri batzuk nahi ditu zuen, Zeprofilintzat? Adibidez, ku, uh, gure lanean, uh, kadire, uh, kadira eta jarlekoak iteko, guain badakak asta ere uh, sofa edo gauz oitan. Eta hor, bada josteko lana, bada pikatzeko uh, oialak, horil eta ere, uh, eta pizatzeko ba eta bai uh, eta la rua edo badira dira einbezte einbezte einbezte einbezte einbezte tisu. Oiek eh, ba dira, mota orba da uh, mota einitz, mañan oiek ez dira beti berdin lantzen. Berda eh, ber da jakin nola adibidez hartzen ba duzu bi metroko sofa bat ez duzu metro bate edo metro bat den sofa bat bezala uh, lanzen edare eh, ere ba dira eh, desberdin eta hor horiek dira bai lan bereziak Ezeke eta zehatzak dira zehatzak bai dira. eta hor gure diferentzia hor egiten dugu ere A, kalitateko kalitatezko, eh, jarlekoak egitea Justuki, haipatu duzu formakuntza, orientazio ere aurtengon foroan tarte bat izanen da mm. Haibidez, IAS badakigu berroita empresak partartu duzutena, milako bat jende etorri zela mm. Gero, horietatik zema jende ambosatuak dira Badakiku, gutxi gura hor diitendean e, jendeak bere zebiak uste ditu eta gero zeh arrapoztu? Bai, hori zaila da, uh, guk egin uh, ditugu uh, bizpe, bizpeiru urte uh, autan, be, ogoi, uh, ogoi lanpostu, baina horietatik ez dugu begiratu zon so, bat zien ohforotatik or edo orla, eri zaila da. zaila egitea. Baina bai nunbait foroek foro eh, pisten du edo eh, jendi batzuuri batzuek ez zuten pentsatzen soko na egitea, baina hola ikuxiz a zagatik ez eta lampustu hori zagatik ez, eta. Zuek industrien arloan ari zizte, zuek, Hemen mugaz gaindik giren honetan eta aurten ere nahi izan deno indar bategin egin, eta horren urtea gehiago, Egoaldeko eta Gipuzkoako enpresa, enpreseri, eta baita jende ere, jendeeri ere, lana sekatzen du jendeeri. Badak eguz, ailtatzen ainit badirela. Nola salitazio noreg gainditzial dira gaur egun administratiboak edo bestelakoak? Ja, be, berda lana egin baita, hor uh, guk hemen baditu go tresnabazuko eta bai eta bon pour eta administratibo ki berdie nola uh, gauzoiek uh, landu, eta aidé uh, euro région eko boulego ordi dira ere, eta hoiekin gauzoiek berdira bon aledira edanik ja uhatchak emandira jadanik bainan pentsatzen dut oraindik ora Buruan batituugu bon horiek eh, beti zailtasunak dila. eta hortan behar da lan batzek ditu eta hor badugu berritzpara da bat forro hortan ikusteko eta emateko eh, emateko gauzak eh, mainen gainean ikusteko gauz batzuk ersagoa diela, eh, bai bestaldeko edo eh, jendeak unat eh, laneatu... Gure empresa, empresak empresetan lana lana egitea. Bukatzeko sokoaz. Momentu zertan alizarete zuen garapena badakiko beti ari dela handitzen handitzen. Zertan zada momentu sokoaren garapen faseak. Uh, arigira gure gure uh, lanpostuak eta uh, obetzen. ari gira industriilau puntxo hori uh, uh, beti segitzen dugu uh, lana hortan. Aurten uh, ari gira aldatzen, gure jarlekuak kartoietan ematen dituugu hori uh, ari aldatzen. aldatzen,ibide ez, gero ere egiten ginuen eskus, Agrafatu. Eta hor hori aldatu dugu eta delako uh, uh, eman dugu uh, ultrason uh, edabiltzen dugu eta ere robo txibiki bat eman dugu hori martxan uh, joan den uh, irailean uh, gauzoiek uh, piskat hobetzeko, uh, eta hortan adigira eta gero ere uh, adigira lan bat egiten uh, marka sokoa, Mazkaren uh, arloan zokoa uh, mazka hori kanporat uh, hobeto uh, eremateko. E yeah. Milla esker, Mil eska zuari.